Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slav te Reče Gospod: Ako oproстите ljudima sa grešenja njihova, oprostiće i vama. Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. A kad postite, ne budite sumorni kao lice mjeri. Jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem primili su platu svoju, a ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno, uzvrati će tebi javno. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, Gdje moljac i rđa kvari, i gdje lopovi potkopavaju i kradu. Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac, ne, ni rđa ne kvari. I gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu, jer gled gdje je, jer gdje je blago vaše, on je će biti i srce. Vaše brati i golu Ovoj period u kome se nalazimo, ovaj mjesec februar, koji doživljavamo i koristimo na razne načine, blagoslovom Božim postao je vrgo značajan u ovoj godini. Jer tokom ovog mjeseca, mjeseca februara, Dobili smo na dar velike poluke, sveštena uputstva kako da živimo, kako da hodimo, kako izlaz da nađemo ili ako hoćete ulaz vrata. Oni koji su bili pažljivi, dobili su mnogo. Oni koji su bili nepažljivi, strahoviti gubitak podnose. Tim strašni što nisu ni svjesni šta nisu primili i preko čega su ravnodušno prešli svojom ranjenom dušom svojim božesnim srcem svojom božesnom i raslabljenom voljom svojim božesnim tijelom boži blagoslov nadar Božije pouke braće i sestre božje učanje božje rukovođenje Sve nam je rekao u ovom mjesecu februaru, u proteklih nekoliko nedelja, ovo je u tom nizu četvrta, sve nam je Gospod otkrio. I gdje smo, smo bili i kuda treba da hodimo da bismo došli do onih blaženih stanja do onog braženog života za kojim svi čeznemo, braći i seste. Pa i čoveka se šminka kad jede, kad puši, kad pije, kad se drogira, kad griješi. On stalno traži neku utjehu. On traži utjehu u boljem rezultatu svog tima. On traži utjehu kad je set dobijen iz jednog servisa. Zamislite do kojeg nivoa čovjek padne. Kad je pobjeda jednog futbolskog tima njegova životna utjeha. Radovanje. On skače iz svoje fotelje. Oni Revnosni znaju da odmaknu od podaji po pola metra u ishićenju, da da vrište od radosti braća i sestra, jer je njihov tim pobjedio. I šta smjenjuje to zadovoljstvo, šta smjenjuje tu nazovi utjehu? I to vrlo brzo, za svega nekoliko minuta, opet najlazi tama i plima tuge i očajanja. I opet potraga za novim utiscima opret žeđ za utjehom koje nikako nema. I tako o mnogima životi prođoše, braći i sest. Sve lažne utjehe, sve lažne nade. I ljudi umiru prevaren Pazite, život prođe u nervozama, u depresijama, u očajanjima i onda nas dočeka smrt. I prenese nas stanje koje je neuporedivo teže od prethodnog. Ovdje muka i nezadovoljstvo, tamo još veća muka. Vječna i neprolazna. To je, braći i sestre, tragedija. To je katastrofa koja prijeti svima nama. Prijeti A za desice obratite pažnju. Za desice svakog onog koji na riječi gospodnje ne bude obratio sveštenu pažnju. Svu svoju pažnju, braćo i sestre. Mi bismo danas ušima trebali da se zalijepimo za svaku riječ koju nam je Gospod rekao. I Gospod i sveti apostol uši bi trebale da pogrte braće i sestre ka svetom evanđelju jer je duša žedna utjehe istine smisla života zdravlja puta pravde sile svetlosti i zajednice sveto u našoj svetoj crkvi gospod daje da ga imamo u izobilju i ovaj mjesec februar ove godine bio je preispunjen takvim blagoslovima od one nedelje mitaraja i fariseja je nas je gospod poučavao Da treba biti u hramu, da je potrebna molitva, da je molitva put života, put spasenja, da nema života bez molitve. Čovjek bez molitve, braćo i sestre, to je najgore biće, kako je govorio sv. Java Jusin, u svima svjetovima čovjek bez molitve, to je nakaza, braćo i sestre. On je kao takav ružniji od demona, kao što može biti uzvišeniji od angela, tako može biti grđiji, ružniji, gadniji od demona. A čovjek bez molitve nije čovjek, to je nakazno biće. Čovjek bez molitve sebe unakazi i drugima zna da nanese štetu, veliku štetu. Pogledajte samo 20. vijek, vijek bez molitve, strašna stradanja, neviđena, braći i sestre, masovni pomori, logori, jame, milionske žrtve. Pri tom, nije čovjeka napao neko drugi, nego čovjek čovjeka. Gospod pokazao da je put molitve, put spasenja, ali da na tom putu postoje stran putice, da postoji pogrešan odnos, loša, pogrešna molitva, pogrešna procjena sebe, svojega stanja svojega imanja duhovnog pa nam je ukazao na prelašćenog obmanutog duhom gordosti fariseja čiju molitvu gospod ne prima čiju molitvu nebo ne čuje čije se molitve smire na nebesa gade molitva koja ide na grijeh, braćo i sestre. Molitva gordih, umišljenih, pravednika i svetitelja, kojih je uvijek bilo i danas ih ima, a i među nama ih ima možda, braćo i sestre. Ovo možda govorimo sa nadom da ih nema, ipak znajući da ih ima više nego što mislimo. Ali Gospod svojom cjelebnom riječi ukazuje na vrijeme da je to pogrešan put. Moliš li se tako? On ti govori, ne valja tako, brata. Ta molitva nije dobra molitva. Vidim ja da si ti upro na taj način, ali to ništa ne valja. I koliko god vremena provedeš u hramu, nikakve koristi nemaš. Sva ona tvoja svenočna bdenja, sva ona tvoja molitvena satnica, vjeruj mi, govorim ti kao onaj kome si te molitve uputio. Govorim ti kao gospod, evo tu pred tobom, na tvom jeziku. Govorim ti kao čovjek, kao Bogo bogočovjek. Od te molitve nikakve koristi nisi imao, samo šteta. Jer si se molio pogrešno, gordo, farisejski, ne valja tako da se moliš. Moli se kao carinik, moli se smireno, pokajnički, Bože, milostiv budi meni grešnom. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom, raslabljenog, bolesnog, zabludjelog. To je bila prva pouka, braćo i sestre, u ovim februarskim danima. Februar je mjesec, ovaj februar je mjesec, pripreme za ulazak u veliku školu pobožnosti božnosti, braću i sestre, u veliki časni post. Ko nije obratio pažnju na te pouke, neće moći da posti zdravno. Neće moći da se kreće, braćo i sestre, pravilno, kroz svešteni prostor Svete Četrdesetnice i da uđe u svijetli i presvijetli praznik nad praznicima Hristovog Vaskrsenja. I da sam okusi od tih vaskrsnih sila. Neće moći, braćo i sestre, neće znati. A kako će znati ako nije naučio? Ako će ga naučiti ako neće sin Boži? I đeće se naučiti ako ne u crkvi? I odakle ako ne iz sveštenih pisama i svetih spisa i sveštenog evanđelja i sveštenih apostola i svetih otaca? Neće nas naučiti dnevna štampa, braću i sestre, ljubavni romano, filmovi, tekstopisci, kompozitori, reditelji, glumci, glumice, političari, analitičari, mađioničari, čarobnjaci, štrunfovi. Naučit će nas, ako hoćemo, gospod naš i Bog naš. Naučit će nas u crkvi. Naučit će nas u liturgiji. Naučit će nas svojim riječima, braće i sestre. Pa mi imamo riječi gospodnje. Mi imamo učenje gospodnje. Mi imamo sveta ta evanđelja. Dakle, iz prve ruke ono što su imali Prvi hrišćani imamo i mi, braću i sestre. A ono što mi imamo, oni nisu imali. Nije bilo lako slušati prvi put reči gospodnje. Slušaš propovijed, a nema nikoga da je potvrdio životom. A mi danas imamo, braću i sestre, mnoge svjedokje. Oni su tada trebali da hrenu junački, hrabro, da skoče, braćo i sese, bez padobrana. Samo na rič Božju da zagaze u život, da krenutim putem. Da ostave sve i pođu za njim. Sve, braće i sestre, ma ne i manje. Apostol Petar kaže, gospode, mi ostavili smo sve i odosmo za tobom. Šta će sa nama biti? Ali vidite, nije to samo imanje, braći i sestri. Nisu to samo kuće, stanovi, automobili. Nije to samo novac. Nisu samo prijatelji i srodnici. To je sve, braći i sestri, sve pomisli, sve želje, sva osjećanja, sve. Dakle, potpuno pražnjenje i prihvatanje praznim i očišćenim sasudima vjera prihvatanje riječi Božji i za njim svim svojim bićem i svi oni prvi hrišćani braći i sestre reagovali su na tu riječ sve ostavljali ostavljali svoj život umirali prije smrti i vaskrsavali prije smrti Jer su primali vjerom riječi vječnoga života, vječnoga Boga. Jer onaj koji riječ vječnoga Boga primi, on vječni život prima. I on umire, braće i sestre, kao besmrtan. On je svjesan svoje besmrtnosti, ulaze u vatru, utrčavaju u čeljusti lavova, braće i sestre. Sami svoje glave naslanjaju na oštrice mačeva. Sveti Teopemt, episkopnikom idijski, kao su htjeli da ga na silu bace u oganj, misleći da će se on uplašiti. A to je ogen braću i sestre, koji je teško bilo gledati. A kamo li pristupiti? Teopem, učenik apostola i episkop crkve sam se zaliječe, braćo i sestra zaliječe se i uskače u ogranju da pokaže neznabošcima kakav je Bog njegov i u kojega Boga on vjeruje i u tom ognju pjeva, braćo i sestre i ne samo što pjeva nego i sjede posred njega kao u ladovinu i pjeva himne Vječnome Bogu. Jer je znao, braćo i sese, da je onaj u kojeg je povjerovao svedržitelj, da za njega možemo ako treba umirati svakodnevno po hiljadu puta, nije to ništa strašno. Nije strašna jedna bolez, braćo i sestre, Koliko god na bila teška ako vjeruješ u njega, raspetoga, vaskrsologa, vznesenoga i ovdje radi tebe prisutnog u crkvi. Šta je jedna bogost za nehršćanima? I to najteža bogost da ne govorimo ovim lakšim oblicima. Pravi hršćanin je spreman da od Bogu je sve moguće bogos. Da umire svakodnevno ako treba. Jer je zadojen, braću i sestre, za zakvašen vječnim životom. Onda nam je u februaru dao i priču o bludnom sinu. Jesi li zalutao? Vrati se, otcu. Ma nismo mi zalutali, braći i sestre, bilo kako. Mi osjećamo da imamo neki problem, nikako da se snađemo, te ovamo, te onamo, teko kod teko onoga. Ne, braći i sestre, mi smo se od Otca odvojili, to je korijen našeg problema, od oca i ja i vi. I mi samo njemu možemo da se vratimo i na taj način mir i ono sinovsko dostojanstvo da osjetimo. Jer mi smo djeca Božija, smo sinovi Božiji, kćeri Božiji. Samo smo zavutali i toga nismo svjesni. A gospod, a ko će drugi dojedinorodni sin, koji se za razliku od nas, braći i sestre, ne odvaja od oca, do te mjere. Da je njegovo jedinstvo sa ocem neraskidivo, jedno suštan nocu. jedne prirode sa ocem On je došao i poučava nas, kaže nam, skrenuo si, od oca si se odvojio. Zato ti se sve to dešava, zato nemaš mira, ni danju, ni noću, zato nemaš sna, zato nemaš pokoja. I nisi u pravu kad optužuješ druge da su uzrok tvojih nemira. Nisu. sam se kriv. Sam ustani i vrati se, a ja ću ti reći kome. Jer ja sam njegov sin. I reći ću ti kako, kojim putem. Samo me poslušaj i prati. I koga je god poslušao, obraćaj i sestre. Vratio se u očevo naručje, kroz pokajanje. Sjećate se priče o pokajanju brudnog sina i onoj velikoj radosti oca, u onoj velikoj gozbi. Svi mi treba da prepoznamo očevo raspoloženje prema nama. Koliko god da smo se udaljili, otac nas čeka. Naš prstem, braćo i sestre, u njegovoj ruci. Naša odjeća u njegovoj ruci. Sve je spremno, i muzika, i posluga. Svi angeli su spremni da nas dočekaju i nema potrebe da iznajmljujemo zemnu muziku i zemne orkestre, jer na toj svečanosti poju sveti angelski horovu koji se raduju pokajanju jednog grešnika, da ne kažemo o svim grešnicima. U februaru smo imali i taj blagoslov, priču o bludnom sinu. I prva i druga i o cariniku, i fariseju i o bludnom sinu govore o potrebi pokajanja. Povratka, na pravi put, na pravi način ka pravom životu, braću i sestre, a ne životarenju. Ka izvoru života, ka u Otcu Nebeskome. Prošla nedelja govoriva nam je i pocijećava nas je sve na strašni sud, braću i sestre. Gospod nam je otkrio da će biti suda. Gospod nam je otkrio, braćo i sestre, pazite, onaj koji će suditi, otkrio je da će biti suda. Otkrio nam je da će doći. Nije nas plašio, braćo i sestre, on ne zastrašuje, on pomaže, on otkriva. A pa šta možemo više da dobijemo od tih informacija? To je otkrovenje, braćo i sestre. Mi u crkvi znamo, to svijet ne zna i ne želi da zna, bježi od te istine. Mi znamo da će biti sud, mi znamo da će biti strašan, braći i sestre. Mi znamo da će biti pravedan. Mi znamo da ćemo na tom sudu sigurno biti i da će nam biti po dijelima našim u vremenu milosti jer ovo što sad činimo mi činimo u vremenu milosti braćuji ses, da nije milost pa ne bi mi da danas ovdje sabrani bili davno bi nas pravda božija pokosila zbog samo jednog grijeha da je pravda na snazi niko ne bi mogao braćuji sese da preživi jer nema ni jednog bez grijeha nego djelamo u vremenu milosti. Pa i ova liturgija koju služimo, ovakvi, mnogo grešni, ovo je izraz milosti, braće i sestre, velike milosti. Ali biće i sud, neće uvijek ovako biti, braće i sestre, gospod je to otkrio, ovo je vrijeme pokajanja, vrijeme liječenja, Vrijeme spasenja, a na strašnom sudu neće ovako biti. Isti onaj koji je danas sa nama, Biće će, braću i sestre, na strašnom sudu, ali tamo ambijent neće biti ovakav. Biće strašno, braćo i sestre, Biće strašno i za svete angele, kako nam otkriva duh sveti. A kamo li za ljude... A kamo li za nepokajane grašnike? Zato je Gospod prošlu nedelju odvojio i svima nam je objavio da će biti sud. I da će biti strašan i pravedan. Apostol Pavle danas govori, noć podmače, dan se približi. Ušli smo duboko u noć, braću i sestre. Brzo će i da s vame. Brzo će dan gospodnji, braću i sestre. A na kapi tog dana strašni sud. Koji će odvojiti djecu svjetlosti od djece tamo. To je bila treća nedelja pripremna. Nedelja svetog februara mjeseca. A danas, evo tik pred početak časnoga posta, gospod poziva na opraštanje. Oprostite jedni drugima. Opraštajte, braćo i sestre, kaže gospod, svima sve. U tom pozivu On govori, On nas podsjeća da smo svi mi grešni, da smo svi mi dužnici. I daje nam način i blagoslov kako tog duga da se oslobodimo. Opraštanjem, braćo i sestre. Ako oprostite ljudima sa grešenja njihova, obratite pažnju, su riječi Božije, Oprostit i vama Otac vaš nebeski. Ako vi ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. Ovako je rečeno, ovako će i biti. I u ovoj nedelji opraštanja treba, brađo i sese, da se potrudimo da od srca oprostimo svima sve. I kao pojedinci jedni drugima, i kao narod svim narodima. Crkva, braći i sestre, jedan narod čini plemenitim, osveštanim, nezlopamtljivim. Crkva poziva i naš srpski narod, poziva i sve narode, Da oprostimo, braće i sestre, da krenemo putem pokajanja, putem posta, jer post je izraz pokajanja, vjere i nade i ljubavi. Da u temelj tog podviga postavimo srce rasterećeno od mržnje, od zgopamćenja i da uđemo lagano i rasterećeno. Da bi smo mogli da okusimo onu duhovnu stranu crkvenog, liturgijskog i podvižničkog života. A ako mi ne budemo praštali, ovo nam otkriva sin Boži, braće i sestre, ovo vam je tako sto Ako mi ne budemo praštali, neće otac nama oprostiti. To treba da znamo, pošto danas mnogo i smrtno griješimo. Mnogi su, braćo i sestre, smrtno sagriješili. A onaj ko je smrtno sagriješio, njemu nema puta u život ako svima ne oprašta. Jer njegov dug je ogroman i može da ga otpusti samo tako što će otpuštati dugove svojim bližnjim. Što će opraštati sa grešenja njihova, od sveg srca svoga. I sa ovom polukom izlazimo iz svetog mjeseca februara. Vidite koliko blagoslova, vidite koliko učenja, koliko upustava... I to od samoga puta, od samog života, od same istine, jer Gospod naš jeste put, istina i život. Sve nam je dao, sve nam je otkrio. Ako smo nepažljivo prešli preko svega ovoga, to je, braćo i sestre, strašan gubitak. I uzrok novih problema, novih katastrofa, novih tragedija. Ko nije čuo, ko nije usvojio, ko nije povjerovao i ko nije krenuo ovim putem, imaće muku braće i sestre, veliku muku u životu i naslediće vječnu muku u vječnom životu. Zato čujmo ove riječi gospodnje još jednom prije nego što uđemo u prostor posta. Sjetimo se svih ovih lekcija, svih ovih povuka ovog učenja, ove svjetlosti. Još jednom provjerimo sebe da bismo smo, koliko je sutra, ušli u ovo poprište duhovno, u borbu sa demonima, da bi nam sveti ti angeli bili na pomoći, a sveti ti pomažu samo onima, koji poštuju riječi njihovoga cara, njihovoga gospoda, koji je neposlušan riječima gospodnjim, koji braćo i sestre prezire ravnodušnošću, površnošću, lakomislenošću, taj nema angele za pomoćnike. Njemu će demoni pomagati da mu život bude što teži je ovdje, i da ga povuku i u njihovu mračnu preispodnju. Neka bi dao, Gospod, da u ovaj dan primimo Boži blagoslov, da oprostimo jednim drugima i svima sve i da krenemo ka prazniku nad praznicima, ka Svetom Vaskrsenju, Kroz poprište velike četrdesetnice, da bismo tog dana posjetili ono pulsiranje vječnosti u našim srcima. Onaj puls koji je primila ljudska priroda u ipostasi gospoda Isusa Hrista, da bi smo ga i mi, brađe i sestre, vjerom, nadom, pokajanjem, postom i molitvom, osjetili u dan tog velikog praznika i da to vječno pulsiranje bude novi ritam našeg života novi ritam našeg srca a taj ritam braću i sestre ne može da se poremeti to je ritam vječnosti koje daj Bože svim pokajanjem i molitvom da se udostojimo Da bi smo u Carstu zajedno sa svima, svetima, slavili Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin Bože, daj. Svi sestre, istuhaju oni koji su kršteni. Koliko ima nekrštenih među nama, treba da znaju da ne mogu da učestvuju u tajnama crkve, u tajni nad tajnama, u tajni pričašća. A oni koji su kršteni, braće i sestre, treba da znaju, tačnije, da vjeruju, da se u svetom putiru i samo u našoj crkvi silom duha svetoga to se ne ispituje, U to se vjeruje, da se u ovom putiru nalazi sami Gospod, braćo i sestre, tijelom i krvljom, radi našega spasenja od nas sami. Gospod je došao da nas spasava od nas sami, od naše gordosti od našeg samoljublja i samoživosti. Došao je da uđemo u zajednicu sa njim, da izađemo iz sebe i da se sretnemo i sjedinimo sa njim. A pričestiti se znači sjediniti se. Samo u pričešću, braćo i sestre, možemo da nađemo sebe u zajednici, ne sa čovjekom, nego sa njim, sa Bogo čovjekom. I tek onda zajednica jedni sa drugim ima smisla. Zato vjerujmo, braćo i sestre, nije ovo našim silama, ovo je Božjom silom koja djeluje u crkvi, da se u svetom putiru zaista nalazi Samo prečisto tijelo i sama prečasna krv gospodnja. Svetinja nad svetinjama. Sva bogatstva ovoga svijeta, braće i sese, ne mogu, obratite pažnju, ne mogu da se upoređuju sa samo jednom česticom ove svetinje i samo jednom kaplji ove krvi. Da se upoređuju, a ne da se mjeruju. Zato, vrlo je važno da oni koji pristupaju svetom priječešću vjeruju i da sa osjećanjem blagodarnosti i straha, jer ova svetinja zaista treba i strah da izazove, jer je velika i strašna, dakle je u raspoloženju vjere, blagodarenja i straha da pristupaju I da prime ovaj dar, pazeći na sebe i pazeći kako žive. Jer kome se mnogo da, braću i sestra, od njega se i traži. Zato svi vi koji se pričešujete, budite blagodarni i budite oprezni da u vas ne uđe duh nemara, duh ravnodušnosti, Jer u tom slučaju ovo pričešće neće biti na spasenje, nego na sud i osud. Nas, spasenje, brudki, Samo par informacija vezanih za ovu nedelju, prvu nedelju posta. Vi neki znate, oni koji ne znaju da čuju. Sveta liturgija služit će se subotom i nedeljom, a osobenost ovog posta je jedna izmjena u bogoslužbenom ritmu, koji je nama u glavnom potpuno nepoznat, ali evo, uz Božju pomoć, polako upoznajemo tu drgocijenu, mističnu stranu naše vjere, sa kojom smo ponavljamo gotovo potpuno neupoznati, izuzev Samo malog broja ljudi i uglavnom iz klira sveštenog naroda nam je potpuno nepoznat sa bogoslužbenim ritmom crkve i zbog toga nemalo stradano. Časni veliki post je, braću i sestre, posebno vrijeme, zaista posebno vrijeme. I Jedna od osobenosti velikopostnih bogosluženja jeste i takozvana liturgija pređe osvećenih darova. Tim darovima, tom svetinjom, a te darove mi smo osveštali danas na ovoj liturgiji, dva agneca, podvojili smo osveštali i oni nas čekaju. Jedan ćemo upotrijebiti u srijedu, a drugi u petak. Ne na punoj liturgiji, jer te darove smo danas osveštali i nazivamo ih pređe osvećenim darovima. Dakle, darovima koji su prethodno već osvećeni na tom bogosluženju, koji je u stvari jedna, jedan oblik večernje službe, sveti oci su ustanovili da se duše žedne i gladne Boga pričešćuju, jer se sve ta liturgija u punoći ne služi zbog karaktera, pokajničkog karaktera velikog posta. Ali ajde da vas sad ne opterećujemo, otišao na svetu liturgiju ali posle trenutak da to kažemo je već krećemo i neće biti vremena te dvije liturgije pred osvećenih darova služićemo u i petak u popodnevnim časovima jer je u pitanju večernje bogosluženje istina u praksi sveta liturgija služi uglavnom u jutarnjim časovima ali treba da težimo, da je stavimo i vratimo u vremenski kontekst koji je pripada. Dakle, u večernje bogosluženje i u drugi dio dana. Pa kao i prethodnih godina služićemo je u tri časa, odnosno 15 časova popodno. Oni koji bi htjeli, braćo i sese, da se pričeste na toj liturgiji, trebalo bi, ukoliko je to moguće, Da ne jedu tog dana do svetog pričašta, da ne jedu i da ne piju. To da znate, jer da ne budemo u neprijatnoj situaciji da neko dođe, a da nije pripremen. Dakle, posti se do primanja svetih darova. Pritom, ovo ne namećemo, prosto ističemo i naglašamo onima koji su zainteresovani. Treba se pokajanjem pripremiti za one koji nisu u tom ritmu pokajanja ima liturgije i u subotu i u nedelju. A za ove dvije liturgije ističemo samo termin bogosluženja i uslov za primanje svetih darova. U prva četiri dana prve nedelje posta služi se i pokajni kanon svetog Andreja Kritskog od ponedeljka do četvrtka. Služit ćemo ga u devetna časova U okviru velikog povečanja preporučljivo je da odvojite vrijeme i da prisustvujete na tom pokajničkom bogosluženju i da čujete taj predivni i duhom pokajanja izatkani kanon Svetog Andreja Kritskog. Od ponedjeljka do četvrtka u 19 časova, ali liturgije prije osvećenih darova u 15 časova. Danas ćemo vam podijeliti na blagoslog i jednu vrlo značajnu knjigu, ovo je već treće izdanje, tako da su je neki vjerovatno već i čitali, ali nije zgore da je ponovo pročitamo jedna istinita povijest, možemo slobodno reći i žitije, jednog pokajano gubice Tome Riskova, pitanju je Rusija 19. vijeka i jedno čudno, vaskršnje preobraženje jednog čoveka koji je duboko upao u tamu bezakonja. zakonja i na koga je djelovala svjetlost vaskrsenja vrlo jako, silno i od ubice dobili smo svetog pokajnika ne velika obimom ali jasna porukom tako da Danas svi da dobijete po jedan primjerak, da pročitate i da vidite kako to treba pokajanje da izgleda, djelatno pokajanje, živo i spasonosno. I kakva je sila pokajanja, pravo pokajanja, to što je on uradio za vrlo kratko vrijeme, neki od nas ne bi uradili, braćo i sese, ni za milijardu godina života. Sa onom mlakom svješću i mlakim polovnim raspoloženjem. Zato je vo primjer i ukor, ukor za sve one, za sve nas, mrake pokajnike. Tako da vam bude na blagoslov i na ukrepljenju u ovom podvigu, velikopostnom podvigu pokajanja. Amin Bože daj. Pitiš se, povućim, ali ne pravili zakrećenje. E, knjigu će dobijati i roditelji djeca. Djeci će roditelji pričati. Uha, pođe tamo malo iskuditi, da tu ne mi zakračujem. Svava Ti Bože, svava Ti Bože, svava